Геннадій став ковдру, яка лежала на задньому сидінні мікроавтобуса. Ще недавно вона зігрівала льоню від дощу. Тепер у неї потрібно покласти тіло друга. Геннадій повернувся до друга, який замер серед соковитих трав. Він розстелив поруч ковдру і, зібравши всі сили, приклав на неї тіло льоні. Поправив руку і загорнув друга. Тоді взяв на руки важкий згорток і поніс до автівки. Знову сльози застилали світ. Почав вибиратися з кювету і раптом відчув у животі такий різкий і пекучий біль, що змушений був опустити ношу на землю. Біль не вщухав, навпаки розростався по всьому тілу, паралізуючи руки і ноги. Потерпи, братику, шепотіли губи юнака. «Я зараз, я зможу!» Долаючи нестерпний біль, Геннадій зібрав усі сили і знову підняв тіло. Усе навколо вкрилося червоними плямами, такими, як на льончиковій футболці, світ хитався. Але Геннадій доніс ношу до автівки, вклав тіло друга на задні сидіння, дбайливо прикрив ковдрою. Геннадій не пам'ятав, як зміг стонучи від нестепного болю дістатися садіння водія, як запустив двигун і рушив додому. Долаючи біль, Геннадій вів автівку. Він думав лише про те, що з льоною їде машиною разом в останньому житті. І як сказати про сина матері. Він сам повинен був сповістити найстрашнішу новину матері і побачити її відчай. Ненавиджу Геннадій плакав, не соромлячись своїх сліз, і розмазував кров, бруд і під по обличчю. Скоти! Творюки! Проклинав він всіх тих, хто накликав війну, і розставив пастки-розтяжки для загибелі людей. Льончику, я... Помщуся за тебе, обіцяю. Буду вбивати тварин, які полізли на нашу землю, і рука не здранеться. Я буду душити погань, стріляти в бидло, для якого нема нічого святого. Я помщуся, обіцяю. Ти мені віриш, братику? Мовчиш. Знаю, що вже нічого мені не скажеш. Ех, Людчико. «Як мені без тебе? Чому? Навіщо вони приповзли сюди, як ті тергани? Хто мені скаже? Ти б сказав, Льоню, як би міг. А ось що я скажу твоїй матері? Як мені дивитися, ювічві, господи? За що все це нам? Скажи, за що?» Друга розпливалася перед ним немов у тумані. Але Гена помітив попереду блокпосту полченців і стишив хід. Він витер рукою обличчя, зупинився, механічно подав паспорт у відчинене вікно. «Що з тобою?» – запитав чоловік у камуфляжній формі і перекинув автомат на груди. «Ти весь у крові, там, мій друг». «Важко дихаючи?» – пояснив Генна. Він підірвався в посадці на розтяжці. «Ова! Присвиснув чоловік. «Бува не там, де був наш блокпост», – Геннадій кивнув. «Зараз такий час, що не можна ходити в ліс чи сходити на озбідча», – почав ополченець. «Можна мені їхати?» – перебив його Геннадій, бо відчув іще мить, і він чепиться за останніх сил зубами в горлянку захисника і перегризе її. «Пропустіть», – наказав чоловік, «везе двохсотого». Автівка рушила. І ген автоматично тримав руками кермо, намагаючись не ворушитися, бо найменший порух і тіло пронизує нова хвиля нестерпного болю. Ось і знайомий двір, і будинок, де жив Льончик. Форд пригальмував біля третього під'їзду. У відчинне вікно попросив хлопчика «Поклич учительку з 43-ї квартири, тільки швиденько». «Я миттю», – відповів хлопчина. Гена відчинив дверцята, і тіло, суцільна брила болю, випало з кабіни. Він скоцюрбився, тамуючи біль всередині, зігнув ноги в колінах і підняв важкі повіки. Все навколо розпливлося, ніби на барвисту картину, написану аквареллю, хлюпнули води. Розділ 73. Крізь суцільний біль погано пробивалася свідомість. Геннадію дивилося неабияк напружити пам'ять, щоб відновити послідовність подій. Сонячний день, дорога, лісосмуга, гриби, вибух, скривавлений льончик з розірваними грудьми і відірваною рукою, його погляд у вічність неба. «Льоня!» – кричить він, намагаючись попередити про небезпеку. Але чує лише хрип, який із болем вирвався з горла. Роті пересохло так, що не можна ворухнути язиком. «Пити! Тобі не можна!» Чує поручись знайомий голос, і ніжні пальці кладуть щось вологе на потріскані від спраги губи. Усе одно неймовірно хочеться пити. Спрага така, що все навколо, здається пекельно спекотним. Пече в роті, грудях, животі, поруч річка. Чути, як шумлять її чисті води. Потрібно зробити лише кілька кроків, щоб гамувати спрагу. Але ноги такі важкі, неможливо зробити ані кроку. Чиїсь дбайливі і ніжні руки прикладають до чола щось вологе і прохолодне, одразу Стає легше. Чиї то руки. Іннадій поволі розтолив важкі повіки. Але хто поруч годів пізнати? Все розпливається у безформну пляму. Мама! Лед почув свій голос. Ні, не мама. Вона пішла додому відпочити. Чує він жіночий голос, який долинає ніби з-під води. Оксанк? Ні. Знову Вологий дотик до губ На мить підступна спра Відступає І пляма перед очима Починає набирати чіткіших рис Гулянка Дівчина всміхається щиро по-дитячому Ненадій бачить її пухкі губи Коротке волосся І прозоро Василькові очі Де я? Питає він І вже чітко чує свій голос У лікарні пояснює дівчина. Тебе прооперували. І знову в пам'яті сплавли хворобливі спогади, від яких замлоїло в душі. Льончик, його поховали, сказала Уля, бо не було сенсу приховувати. Якова також, кажучи, він покінчив з собою, застрелився в посадці, пояснила Уля. Он як? Протяжно промовив Геннадій. Хто так вважає? Так пояснили бойовики, які його мертвого привезли батькам. Я була на похоронах обох, пояснила дівчина. Їх поховали майже поруч. І Надій прикрив очі. Схоже, що Уля не знає, ким насправді був змій. Що ж, нехай так і буде. До кінця своїх днів йому одному доведеться жити з Тавром минулого, але Улі не потрібно все знати. Не хочеться бути в її очах убивцею. І Яків нехай залишиться в її пам'яті лише ополченцем, а не гвалтівником. А ось провина за смерть Льончика висить на ньому. Якби він поїхав шукати змія мовчки сам, трагедії б не було. Як з цим жити далі? Нема Льоні, його названого брата, доброго, і щирого велетня, який ладен був прийти на допомогу в день і вночі. «Як мені з цим жити?» – мовив у голос Геннадій. «Ти про що?» – «Про загибель Льоні». Геннадій розповів, як друг попав на розтяжку. «Ти ні в чому не винен?» – сказала дівчина, вислухавши його схвильовану розповідь. «Ту розтяжку міг зачепити будь-хто, навіть ти». Винних потрібно шукати серед тих, хто називає себе захисником, а за собою залишає підірваний міст, зруйнований завод, мінне поле і розтяжки на полях і в лісосмогах. Не знати, як жити далі, зітхнув Геннадій. Хай би що говорила Оля, і хай би як він гамував свою совість